Oporretan iruinean galditu nahi. Ana, ana. Gaur goizean bidaia ajentzian egon naiz. Eta pentsatu dut ustailean, ba, kordo joatea. Ba, aurten nik ez dut joan behar. Nola ez ez. Zeba, ez zara guztora egoteen gurekin edo? Ez da hori aita. Afera da ustailean irunetik anpoaldegiten dugula eta nire sanferminetan egon nahi dut? Bueno, ulertu behar duzuz, sanferminetan gelditzen baldin bagara, gero ezin izango garela oporretara joan. Festetan diru mordoa gastatzen data. Beste gauza bat batekin dezakegu, zuek kordo joan zaitezkete, ni irunean gera nahiteke, ta denok pozik. Ta zuz sanferminetan bakarrik, ta zebazkalduko duzu. Zugez duzuetxean ez, duzu ez zer egiten, ez dakizu garbiga joa jartzen, ez janaria prestatzen, ez da harriko egiten ere. Bueno, egia esan behar badizut, festetan ez dut asmorik gauza undirik egiteko. Jo, inoiz ez naiz hemen izan da aprobetsatu nahi dut. Ez dut janaria prestatzeko asmorik, ez da arropa garbitzeko ere. Faltazena. Ez da egit geldituko zaren, baina gelditzen bazara, Berde inside nola egongo den etxea. Gu ez gaudenean, baina haiegatzen garenean, den dena garbi egon beharko du. Ez naiz ni oporretatik etorriko eta zure arropa eta etxea garbitzen hasiko, ezta? Ongi ba, nik ni kitzematen dizut. Etxean gelditzen banaiz, zuek bueltatzen saretenerako dena txukuntxukun egongo da. Baina, bueno, bueno, bueno, amarekin hitze hingo dugu eta Itse hingo dugu. Dena den aden, ados egon behar dugu horretarako, ¿vale? Okay.